si no pels badalucs de les portes mal tancades i revenides. La porceguera i tots els paperots que amb un sal voleien a mig aire se munteguen per tot. Una llaume de conserva rodola vall, ves la cantonada de tomballons. Clinc, clanc, clonc. Un gos dubitatiu alça la pota i marca amb un càlid escolim d'orina el ras del seu pas. Els arbres del barri, ja fa temps que aconsecaren qualsevol indici d'ombra i el sol, pal i llunyà exiliat, quasi no hi és. L'hivern, agegantant-se així sobre nosaltres, sembla acabar amb els sigles de la vida. Una enganxosa boira baixa puja per les ribes del Bassos, de Poblo Nou i Badalona, a Santa Coloma i Montcada envolta la persistent roba estesa dels balcons amb pol·lusió i quisca de suburbi, i la gent, Sensor cap al metro per anar a treballar. No acabarà mai aquest hivern. I sí, mon amic, d'esperança i la lluita som creadores de vida i tot no mor definitivament, de veres, perquè a cada moment hi ha un rei possible, una primavera en marxa que deu un nou món per estrenar i el cel és blau també aquí a ciutat. Els arbres, ara corsecats, prenen nova sàvia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 Canto un visca permanent a l'alegria, el joc i la rialla. Sóc de llibertat, no reconec que el límit que impedeixi eh, arrencar i collir una a una totes les flors dels camps, totes les estrelles del cel. Cap seguritat castran podrà tampoc amb el meu vitalisme anímic. La primavera és la disbautxa, la follia, l'alegria i l'anarquia, el déu pan o el banyut dels pastorets, definitivament sobre la terra. Amor meu, els raigs de sol, talment segetes de llum, passen entre les esbollades blaves negres dels teus cabells revoltats al vent, esdevenint-se a sol, com una aura de la Santa Villania. Companya volguda, cremes quan et beso, i et beso perdut en la dinsa del teu cos brú, que tant estimo. Sóc feliç. La cultura de l'amor mort s'otmet i recargola, i del treball en profit d'altri en fa mortificació reductora la cultura de la vida allibera i expandeix i la joga en prefuc nostra en treu partit enriquidor el plaer es pensiona fins a ultrapassar els ambitents límits dels temors castadors fins a obtenir-ne la totalitat d'intra nostra. no és un canvi de nom el que volem per a no morir és un canvi de món i tot llavors germinarà l'estació que comença la consigna és vida. Ramon, de l'article editorial del primer número de l'ITACA, revista llibertària de la de Palomar.